Tak dobrý den. I v tento smutný den vás vítám na biologických čtvrtcích a jako vždycky začneme poutávkou na příště. Poprvé v svůj první biologický čtvrtek bude mít Martin Hora z katedry antropologie, a poví nám o tom, proč nám loukování nedělá dobře. Martin Hora se zabývá evolucí obživy homininu a také jejich ekofyziologií. takže se dovíme o tom, kdy jsme se začali potít a jak moc se ochlazujeme různými způsoby a proč naši předci mohli uhnat antilopu a podobně. Takže určitě přijďte a dnes tady vítám poněkolikáté, nevím, po kolikáté, na čtvrcích. Po kolikátelky? Ne, ne, Ty to víš, ne, víš. <laughs> Vítám uh, Fatimu Cvičkovou uh, z katedry experimentální biologie rostlin. Uh, Fatima je teď ve stádiu nejmenovaná profesorka a uh, to, co uh, se jí nelíbilo zařadit do přednášky před Vědeckou radou, protože to bylo moc na ně zajímavé a tak, tak, to si nechala na ten biologický čtvrtek a o tom právě dneska bude povídat. Tak Fatimo, děkujeme tak. a těšíme se. Já taky děkuji za pozvání a kdo mě tady už někdy před tím slyšel, tak asi tuší, že obvykle začínám se přednášky na, na štědcích o Tento práv nezačínám omluvou. Začínám dvěma omluvama. Ta první je, že to bude ponihnut osobní. A ta druhá, protože už si říkám, že bude to trochu osobní, protože už si říkám, že vlastně už jsem natolik stará, abych mohla zaprosit do oral historii. A že trošku možná má smysl se i oblížnout zatím, jak se dělá ta naše věda třeba i jenom před 20 až 25 lety. Ta druhá omluva je, a ta je možná ještě osobnější, je to poprvé, co mám našlecí přednášku, kterou jsem se začala připravovat tenhle ráma a věřte, že dneska jsem mě do toho opravdu nechtěla. Takže v úsměrsku tohoto se to bude s profesorskou přednáškou překrypat trošku více, než se měla pohodně ale možná to třeba to nebude ani až tak úplnit takhle. Takže, proč taková normální rodinka? Ještě bych se měla vrátit. Protože řeč bude o velké genové rodině, o stejných formínů, což jsou regulátory cytoskeletu, kterými se zabývám, a je to natohotelné poměrně dobře, od roku 2000. Ne, že bych se zabýval odborně jenom jimi, ale většinově jimi. Takže je to velká genová rodina a s velkými rodinami je spousta nevosti a občas taky nějaký nesnava Teď jak k tomu vůbec přišlo, že se těmi, touhle rodinou zabývám a proč to, to sem, když je to nějaká orkváry bio, kterého spoustě vzájemně mám na Je to proto, že to, co mě od ledárna fascinuje, a protože to doplňá mě za který, s jsme se v tomhle krásně notovali, je to, proč nejsou české dvoňky kvapé, a jak to nemají rozmanité tvary, to za prvé, ale za druhé, a k tomu se taky dostal, je to, že eukaryvědní dvoňky jsou schopné vyrobit tu úžasnou rozmanitostí tvarů s poměrně omezeným a do značné části starým molekulárním aparátem. Ty udělátka, kterými se výnka tvaruje, jsou v zásadě mnohem méně rozmanitá než ty tvary samy. A protože se zabývá hostinami, tak tady začínáme takovou ukázkou, co všechno rozpíná buňka, co do tvaru umí, už jenom v té naší jedné malé modelové, a by do cesty a to u sedmičku. Máme tyhle ty krásné, no tak můžu ukázat, můžu ukázat, můžu ukázat, můžu ukazovat. Máme epidermis, máme mezi nimi občas takový dva obrovitej jednobuděčný chlup, čili trychom, a máme taky bunky, které rostou, čili dlouživý ústem na vrcholu, čili nechalový ústem, tyhle obděláčky, A všechno to dělá ten stejný starý molekulární aparát. Ale ten můj zájem od je ještě starší. Tady ten snímek je taky, že jenom je z časů, kdy se ještě fotilo na kameru, ve které byl film. Ten film se vyvolával, pak se pokrým procesem vyvolávali fotky a ty se vyřezávaly, a lepěli na papír, kde už byly podpisky předtištěvé a je vrobu tiská na To napsalo nepsalo internet tenkrát nebo 90. let a byl 95. A to byla to jenom taková malá sbírka úlovků. Z jednoho útečního stvíhu, na kterým jsem strávila předměný které který bylo byl, byl, to není kdy. My z s divových buděm, které vypadaly naštetle, vypadli takto výhle jako divný patvary. Hodně divný patvary, ale nejte možná na trošku. A tyhle ty patvary, které jako jedním z východisek k mého zájmu o tvary. a zájmu o to, že my jsme v souvislosti s těmi patvary taky vykolonováli několik genů, který se ukázalo, že jsou právě součástí toho starého molekulárního na reciku. Žádný formík mezi nimi nebyl, takže proto o tom tady mluvíme. Budu, je na okrajově, ale beru to jako takový odtdy připomenty, jak se vlastně v sobě máme my, ty kvasinky a rostliny, na kterých pracuju teď, a proč jsou ty tycky zajímavé a relevantní, že nás zajímá hluboká evoluce eukaryot a k výnečného tvaru. Dovolte, je takový relativně moderní pohled na eukaryotní strom, kde, jako už dávno již, jako jsme měli králu eukaryots a křelový obáze stromu. Ale uvědomme si, že tady je jakási mlha a si, jakýsi uzel, a že jsou vlastně vlastně nějaké větry, ústaji. A pak jsou hluboké větve, například archeplasty, například exkavá, například opistokon, například je zvířátka a houby, například amet a například taková ta veliká skupina, která se dneska říká sád a postaru se jí taky říkalo jako kus protist. A teď kdo je kdo tady v tom? No. Jak jsem říkala, vopis to bylo, my a jak se jimi klasinky a mě videa jestli někdo tohohle toho pána zná? které se neptám, hey. jako dobrou prostředaci povedla, jako zároveň majitní náptam zrovna protré vnívaž nechat zvítět týma nesmise, u kterých jsem dělala, teda ten modernní stream. No a tady jsou těch, co jsou ale pliny, že pokud někdo, pokud my něco sdílíme s týkama, tak pravděpodobně už to pochází tady v z těch temných hloubek posledního společného čtvrté době. Čili i když nás jenom zajímá, jak funguje ty tak ty typy jsou zajímavé jako univerzální auto. A teď v tom roce 1994, řekněme, se stalo několik věcí. Například jsem tam tohle tohohle člověka, kterého jistě mnozí z vás najít, i když už je něco starší. A za druhé jsme se tam jako nějak dali odborně dohromady a ukázalo se, že každý z nás pracuje z jiné strany na malých GTP vazebných proteinech. Mně mimo jiné, z toho dnešního skvíru mezi těmi patolelemi vypaduje nekonečný faktor malý GTP a Viktor se podílel na první publikaci vůbec popisující malou GTPase rostlin. No tak, co jsme udělali? Oba jsme tak jako směřovali zpátky do Prahy, On po postdocu, já po doktorátu. Byly to takové ty grinderské časy. Právě dva roky existovala, co nebude značit, že právě rok existovala Janková větura České republiky, tak jsme si u nich každý požádali A co se stalo? Sami jsme se nestačili divit, že jsme ty granty dostali v dva. A oba dva se týkaly nějakého hledání rostlených homologů klasinkových morfogenetických jednůvné strany. A z Viktorovi strany to byly rozkliné malé, jaké také proteiny nebyly ve ale ono se pak ukázalo, že byly ještě raz z Ty granty jsme dostali, naštěstí to byla větarská doba, pokud se týče gratového hospoda, tam nám procházeli věci, které by dneska neprošly, ale asi vás nemyslete, si musíme to nějak když jsme se například douhlo že jsme si s jednoduššími život a že místo toho, abychom si vzájemně předněžně stejné peníze spoluřešitelsky převáděli z jedné jednoduchého své každého zkotřebovali na, na svý instituce a pak jsme to hlavně jako zubodnili a prošlo tak, takže těžké věci neštější. Zrobila, tak jsme něco jako sobě nevyplatili v platu, které je za chemikárie a tak by to šlo. A jak se tedy ten grand vyvíjel? No, co to bylo? Experimentovali jsme, skrinovali jsme knihovny, dokonce i třeba hybridizačně a testovali jsme fága na velkých skleněných misách, provozovali jsme pasinkový evoluční systém a taky jsme dělali něco, co všemi dneska recenzenti a zejména ti grandový vohrnový noc, jako nad bezcímnou to znamená, lovili jsme v tehdy neúplné genové databázích. protože bylo to pět let předtím, než byla publikována genová sekvence a rabidosti, stačí byli ty genomy dost neúplné, tak jsme taky jako průběžně v tom bioinformatický lovili, teda hlavně já. No a co jsme teda ulovili? Experimentálně nějaké pochatuji malých GT, pás z toho publikace, Vyložil se takový velice zajímavý student, kterýho dneska znám, jako pana profesora Postravě, Mark Eliáš, který ze své, ze své bakalářské práce tam měla dva úsležky, jedno bylo to, že byl tři javných seriář, to znamená byla omezená, stropována délka bakalářského práce, aby vůbec účas nikdo byl recenzovat. A za druhé z té bakalářky, když už teda byla, tak jsme ho nějak přesvědčili a dostrkali k tomu, aby z toho udělali velice úspěšný členek BMC Geeklomix s tým baklánem, bioinformatický teda. Dále také v čele Marek Eliášově vlosteného amtocistu, z kterého, vlost kterého, vlost kterého žije větší půlka naší nadporoce do dnes, ale o tom dneska povídat nebudu. No a další kapitola sama pro sebe byly teda formíny. Co to je? V tom roce 99, když jsem se do něj pustila, se o formínech moc vědělo. Vědělo se, že jakýsi můj vyšší výpad, který vznikl tím způsobem, že při inzerci jakéhosi transgenu, najednou se začaly rodit myšičky, které měly deformované pacičky a měly méně prstů, a tak obrázek pacičky dospělé skvělé jako obrázek embrya z té původní práce. A byla to prostě dětičná deformita, končetin, kdy to vzniklá inzercní po vložení transgenu myši. Mělo to jakousi odezvu, že například ještě ještě po 13 letech tohle to byla taková celebritní kauza pro ochránce ta zvířat, že vidíte, že zvíře může trpět už samo tím, že, že se stalo transgením, protože je mutace mutace a protože terčním značení taci Byl ten gen vyklonován a byl, ukázalo se, že je to člen jakési genové rodiny, které se na základě těch limb deformity lokusu, které se začal za formíny. No, pak jako ta bublina s tím utrpením transgenních zvířá tak trošku plaskla, když se potom ukázalo, boji něco později, nemám tu rok tip citace, že ta inzerční mutace tam neděla jako sama, že to posekalo e, nějaký rehnánstvýho jako sousedního venomu, kterým se ví, že toho to můžu pověřit, to určitě dělá. Ale to přišlo až poměrně za dlouho. Čili ještě v době, kdy jsme se pouštěli do toho, jestli kytky mají formíny, tak to znělo tak jako trošku šíleně, protože přece nemají testičky. No, Ale co se ještě vědělo? Už se vědělo, že to je rodina, kde formě ty má zástupce v eh, houbách, kromě říbojšiků, a houby taky nemají prstíčky. Za druhé se vědělo, že je to rodina proteinů, které zíve jednu velice dobře definovanou doménu, fh Jednu trošku můž definovalou doménu EH1, která je bioinformaticky úplně nahoře, protože je to v podstatě polyproliferič stretch A pak jako velmi často všechny mají taky jednu GTPA za nazala zebnou doménu. Čím spadly do, do té naší sítě hledání interakcí malých GTPAs. A taky se vědělo, že dělají něco s cytoskeletem, takže ty zdeformované pracičky by jako mohly třeba souviset s tím, že že je orgánově specifická expresie nějaký izoformy, kde zrovna začne vadit, že ta izoforma ta tam chudí. No, to se tak vědělo do roku 1999, pak roce 2 Nastal veliký felon, kdy se u šlo na to, že dimer MH2 novény A já teď se omlouvám támhle Honzovi Martinkovi a Petře, protože možná je tady někdo, kdo to třebuje vědět, co to obnáší nuklelace aktinu. Si je aktin, co je, Velice dynamický systém do citrské vlákem, které jsou jako postaveny z asymetrických podjednotek. A ty podjednotky, kdybyste je měli samotný v tak tak celkem nebudou asi dělat nic Pokud tam nehodíte fragment aktinového vlákna, nebo pokud hodně dlouho netočkáte, až se tady tvoří spontánní ročko. Protože se to chová velmi podobně jako kristalizace. V živé vůjce na to nelze zaspojívat. Takže aktiv živé vůjce polymeruje růvna existujících vlákem a jejich konci. Nebo na nějakých proteiny, které tam dělají ty nukleáční očka. A právě dimer FH2 domény umí takhle nukleovat to, to aktinové vlákno. Ví se, jak ta struktura vypadá, je to zapomněl jsem přinesnout konce 3D Je to takový rámeček ze dvou molekul, které mají, když jsou zdyberizovány, tak mají takovéhle rozhraní na, rozhraní na interakci s aktinem. Když nejsou zdymerovány, tak tady tím barevným hodilkem zůrazuje to, že čím červenější, čím ohevnější, kde máme rybidní hlousek, rybidní neplovánočku s alfa vočko, a mezi tím velice ohebnej krček. A toto, když zdymerizujeme tak, že to vočko se nastrkne sem, aby ti sdílející to viděli na tohle vočko. Tohleto vočko, to se nastrkne tadyhle sem tak dostaneme hlava Vocas Diver, který je vlastně docela zajímavě flexibilní a který je to takhle pracovat při té polyberaci. A aktivně se tedy váže takhle do toho do toho centra. No, čili od roku 2007 formě u nukleovat. Nukleovat. Aktivně někdy v roce 2001 jsem obcházela s tímhle tím, tím slajdem, kde jsem ukazovala, s tím vším formíny obecně dovedou v různých organismech, zejména savčích a klasinkových, interagovat. Vidíte, že aktin je tam jenom tak jako trošku bokem, jako jedna taková malá bublina, ale je, že ze všech těch které jsou zelené, tak to, co v těch bublinách je, má nějaký bublinový opek. Čili tímhle jsem tak jako obcházela, proč je zajímavé pracovat na, na formínech. Po roce 2002, jak se přišlo na nukleaci aktinu, tak k se v literacích, těch, co jsme produkovali my, to schéma velmi vyčistilo a v podstatě všechno kromě aktinu z něj vypadlo a vyvězelo. Prostě mohoda. Ve vědě taky máme mohodu. Najednou prostě formíny jsou nukulátory aktinu a jako my už víme, co dělají. No. A co roce 2000, teda, když jsem nukulátor neudplňila, než další dní, tak teďkrát s týdělem jsem získáš, že to okamí nějaké dovolupy, jaká domenou jsou. A že jsou tam ve velice podívném kontextu, protože si živožijí jednu formíny a jeden vešel domen dále. Velice je to byla znukocní protény. já jsem najednou jich našla do soudu. Zniktuším, tenkrát šest mělo sekreční signál, transmembránový signál. To vypadalo jako něco, co čouhá membránu, stěny. A to si to vlastně vysí, teda ty motivy které dážou akty. Takhle jsem se zarazovala, jak ty dostali, by jsou jiné. Vlastně vždycky jsem je pojmenovala, říkujeme, to může valídnej. Poslala jsem to do hodně dobrých časopisů, který tenkrát ještě, ještě, ještě tiskl i články čistě teoretické a bioinformatické, nebudu jmenovat do kterýho. Velice rychlédy to editor hodil na hlavu faxem, který se nedotkoval pro červená blednoucí papíře, ale bylo to, to neuvěřitelně noblesní a hezky formulované na hnutnutí, typu zis on very interesting bazy z noc, such as sexy forum, general, certain else. Tak jsem to poslala i nám. Poslala jsem to do časopisu, který tehdy ještě neexistoval, ale už příspěvky na první číslo, byla vlastně jenom a byl takový jako první, že byl jenom online. A tam první, co bylo, bylo teda výslově, to vytvořil, vyrunálí, okravě, v Slovensku, v Slovensku, v Slovensku, v Slovensku, v žádné v proč v Slovensku, v Slovensku, v Slovensku, takže Slovensku, v Slovensku, v Slovensku, v Slovensku, já se do něj jednu stranu z hlediska vykazování, jsem na něj hrdá, protože má celkem dost citací i z hlediska toho, jak ten časopis pak dopad, a už mi potom taky nikdy nic nevzal, i když jsem se snažila, ale první impact, který měl, byl asi deset, ale už mi tam nikdy nic nevzali. Ale za druhou stranu se na ten článek trošku stydím, protože ten filogeneský strom, který tam je, není úplně dobře, tak jsme to vedli na pravou míru. Jo, ještě další věc. Mám tam takové varování a že si vás nepouštějte si nikdy do ten celor. A to ani tak, když citujete v textu toho článku, tak si dejte velmi hodně záležit. A když to nepasažovali přes nějaký počítač, který nemá výpnuté automatické opravy. A když se vám to mohli stane, tak jako pak se nesmíte vždyť, že se je užtětač. Mně se to stalo v textu článku, když jsem popisovala, jak jsme to teda hledali. No, nicméně článek vyšel a jedna taková malá perlička, my tenhle ten článek byl submitován v listopadu 99. Vyšel na konci dubna 2000, poměrně dlouho trvalo přes revize, než prošel a pak hlavně, když byl přijatý na konci ledna, tak oni ještě pořád neměli nazbíraný to první číslo. Ale souběžně s tím, teda kurejc... japonsko-korejská parta, poměrně dobrá, publikovala experimentální článek, který byl teda samodlikovaný několik měsíců po nás, ne, dva měsíce po nás, vyšel asi tři dní po nás a tuším, že online Ten dokonce pár dní přednává, a Ale jsem se toho byla Ale jako finální natulkaní jsem teď dohledala jako podivu pozdější. No, čili ty formíny takhle nějak začaly, no a pak s nimi byla potíž. Zase, Denisu Oulehlovou, tehdy ještě Tickovou, která se velmi statečně pustila do experimentální analýzy formínu, i když věděla, že je to rodina o 20 členech, asi také množství z zna, znají, nyní teda Chandrichová laborka. No a co se ukázalo? Ukázalo se, že kitky obecně mají dvě třídy formínů, taková naše arabiska jich má minimálně jedna to minimálně říkám proto, že u některých těch fokusuje je tak jako divná, jak zarezonaná stavba, že není jasný, jestli se to bylo pandemový formíd, nebo alternativní spajzal, jak je to vlastně genů. E, dále, do doménových organizací jsme tam našli jenom u Arabidopsny s šesti různých uspořádání. Ten stromeček je podle nich barevně kodovaný a navíc jsou tam ještě nějaké jako alternativy, varianty, které třeba mají jenom kousek toho a nevím, jestli se vůbec extribují, nebo jestli jsou to v době. No a pak vstoupil do něj Míša Glut, který ho možná pamatujete, který to vzal jako ještě opravdu víc Glutu, kdo se podíval na filovenezi formínů obecně u všeho u všech a naše při té jen tak bokem mimo rostlině tři úplně nové skupiny. U kytek, což už jsme tušili od našich kolegů, zjistil, že ta větev má dvě opravdu jako hodně starý ancestrální podvětré, které mají charakteristické rovénové uspořádání. A objevil ještě jednu třetí, specificky řasovou třídu formínu, která je ještě jako úplně jiná která by si možná, možná zasloužila i to pomenování tvaríny a to se nějak jako nějaké chvíli stoušet prosazovat. Takže tohleto myslím si, že dodnes je pořád jako taková trošku jako referenční filogenize formínů, když mi něco přibylo. No, a teď jako zbývá ta zásadní otázka, co tedy biologicky dělají a co, jak si na ně můžeme sáhnout. A v takhle velké genové rodině ten rekraktovár metod byl dost omezený, teď je trošku méně omezený, když umíme CRISPR. Můžeme sledovat mutanty, postaru teda z nějakých transpozámových mutagení skrýmů, podobu ještě taky neměc kvyskrony. Můžeme si udělat dominantní transgenní linie, buď overexpressí, nebo nějakým, nějakou modifikací a výrobou teda interferujících konstruktů. Můžeme si fluorescenčně označit proteiny a dívat se, kde jsou. S dobrým mikroskopem už i zažívám. A můžeme biochemicky či jinak lovit interakce. Taky se můžeme otázat, když máme jedna formínů, kolik a jestli, že 2 proména funguje jako dimér, tak kolik vlastně je možných dimérů? Proto otázka otázku si každý klade řečnické, když máme mnoho formínů, ale jako jestli je 484 dimérů, nebo to bude něco ním podle toho, že nemůžou dimerizovat ty, který se spolu neexprimují, jo? A kolik těch dimérů vlastně je? Tak to se jako spousta lidí ptá, ale v literatuře to vlastně nikdo neexperimentálně neodpovídá, a negativní. Že jako vzdálený formíny spolu vzájemně nadimerizují a málo vzdálený vlastně nikdo dneska a ono se to jako že měl. pět vzorových příběhů a ten poslední z nich bude právě o denerizaci. Taky. Nebo částečně. Tak, co je z vlastníků totiž velký věnových hladík, než do Je to, že tohle typický fenotyk, mutanta nebo vanpléku, nebo je to možná naopak, Prostě ty kytky vypadají všechny stejně, Naprvnou jsou živí, jsou zdraví, jsou kladní a naprvnou pohled na nich většinou není nic vidět. To, co tady vidíte, je běžná populace Arabisech v kultivačce, který tuto rozmanitost prostě obyčejně vykazuje. To není mutatní fenotyp, že tahle ketka je malá, tahle má nějaký dvedý list a tahle je má To je v rámci variability homogénního materiálu. že ztrátová mutace vypadá typicky nějak takhle. Takže příběh první zjednodušený stromeček těch dvou tříd. Jsme v té třídě těch transmembránových nebo typicky transmembránových. Máme dva těsně sesterské proteiny ATFH8 a ATFH4 a na těch jsme si mutantní fenotyp vyrobili. A to tak, že ustřížením v podstatě všeho, co je za FH1 a doménou a připíšnutím GFP zajímalo nás, kam ten membránový konec, ten proteín potáhne co to udělá. No to udělalo to, že nám to zadnílo v protoplasti, když jsme to do nich Takže druhý krok byl teda udělat regulovaný transgen v a exprimovat to pod kontrolou etanolové indukce. Výsledek ten, že nepoužíváte v Arabidopsi s etanolovou indukci transgenů, že oni ty kořeny, zejména agorosultapora, takový jako trošku anaerobní a trošku provozují vlastný metabolismus a trošku vám to Ale my jsme v důsledku toho zjistili, že ti mutanti, Mají velice často část kořenového systému nesou, to je prostou kořenový vlásků. Tady je to nějak kvantifikovaný, nějaká část jich měla málo. A tak je kvantifikovaný, jaká část kytek byla postižená a všechno tohle bylo signifikantně vyšší, když se ten transgenec indukoval. Pod mikroskopem to vypadalo tak nějak, že ta transgen kytka bez lihu vypadala více méně normálně. Z lihem měla výrazně redukované až absentující kořenové vásky. A než to vstihli opublikovat, ale naštěstí ještě ve stejném roce, tak dneši všichni konkurenti opublikovali pravý opak, to znamená, že když se máme aktivní protein a overextremuje se, tak je tam dořenových vlásků víc a větlí se. Čili krásně komplementární fenotyp ztráty a zisku. Povedlo se nám to teda někam dostat. Další, co jsme tedy zjistili, bylo z té lokalizace toho zkráceného proteinu. že zkrácení protein nám lokalizuje na tříční přetážky mezi buňkami v koření. Nestrácený proteín protilátkama, co udělal u Patrika lokalizuje tanteč, což se tak jako hezky schodlo. A tím pádem publikovali jsme první článek o FH 4C, ale ještě jsme ji nepustili. A zase všimněte, že některá jména. To, za těch slidech se nám tam jako, jako vynoří, že jsou to lidi, kteří známe a kteří se macejí, co je dobře. Tak další pokus bylo, ve spolupráci s laborkou Patrika Hasyho, kde právě mate starší dobu pobýval, sledovat, kde se nám ten protein bude lokalizovat, když to není jako takhle označené tím ostříděným ty energie, domény, ale jsou zde jako různé jiné další varianty. I ukázalo se, že nám váže nějaké krásné vlákny té struktury, což by člověk jako aktivovatelný protein ukázal. Až na to, že struktury vůbec nereagovaly na inhibitory aktivum. No, a za to se okamžitě rozsypaly, když se to praštilo inhibitory mikrotubulů. Takže obě rostliný formín, až aktivizovní protein, umí vázat mikrotubuly, vrátne se k, těm, k tomu starému schému, pro ty mikrotubuly byly taky. A pak se ukázalo teda, že i formíny třídy 2 z té druhé skupiny to umějí, a želédacost to umí, a hlavně v tom samém roce 2010 zase došlo k jakési změně mordy, jako když se začnou nosit jinak dlouhý Vyšla tohleta práce halký růdů parokomitán biofizitácta, který je na přehladě, který znovu uběruje práce z 90. a 90. let. Se ukazuje, že formíny mají něco společného s Miklou Tabulová a vyje tam i nějaké čerstější práce ukazují se teda vazbu živočišných formíňů na mikrotubů. A my jsme z té rostlinné strany s Matesem a s Patrikem Hasim zase nějak byli jako to. Tak, to byl ten první příběh, prvníště. Druhý příběh. Zůstáváme v rodiněm rozembránových formínů a jeneme na, na formě 1, což je ten, který po popsala ta japonsko-korejská parka, souběžně s tím mým bioinformatickým článkem. Naprosto typický formín 1. přídy, kousek kouká s plazmalemi, ten kousek, co kouká s plazmalemi, je bohatý plomínem, je bohatá plomínem, bohatá Když se podíváme na petern exprese, tak je to v skoro všude, kdy podle transkriptomů publikované, když se podíváme do kořené, tak je toho hodně tranziční zóně, což je taková ta zóna, kde se toho hodně děje z hlediska buděčného růstu a diferenciace. A ta představa, že něco, co je prolínem bohaté, kouká přes plazbolem ven, ven z rostvené je zajímavá již proto, že takovéhle prolínem bohaté proteiny často nacházíme v stěně jako interaktory těch neprotejnových složek, celulózy, járadinogalactanů a čeho. Takže, jak si můžeme představit fungování těch formínů? Máme plazmalému, skrz to koukají formíny a ty jsou ukotvené ve stěně tím extracytoplazmatickým koncem a kotví aktin a asi i mikrotubuly tím cytoplazmatickým. No jo, ale aktin i mikrotubuly jsou dost dynamické. A potom ale přesto, v porovnání s jinými složkami buňky, například s endovým jsou relativně málo dynamické. A ještě navíc si formí když se na tu plazma nebo nějak musí dostat. To je skrz sepneční a skrze váčky. A teď si představme vám tady tu lodičku modrou a ten červený dok. Máme nějakou pohyblivou strukturu modře, která je kotvená. Nějaké málo pohyblivé struktuře. V tomto případě máme dynamický cytoskrat, kotvený grivinní stěně na jedné straně. A na druhé straně máme ještě, ještě dynamičtější membrány, kotvené, k relativně velmi dynamickému cytoskeletu. Moduíl, který by se nám hodně líbil, tak jsme ho chtěli ověřit. No, co, co člověk udělá? Béme mutanty. Měli jsme nezlepší mutanty. A týdne, jak se na formínové mutanty sluší, sluší živé a zdravé, při trošku zevrubnějším pohledu měli se jmenáš malinko sklopené děložní měli trošku, trošku tlustší kořínky a trošku kratší kořínky a trošku deformované kořenové vlásky, když jsme mírně obtěžovali indutorem aktivu. Jinak se tam nedělo nic. Naštěstí Amparo Rosnero, moje tehdejší výborná randka, měla postřeh a trpělivost a vzala ty diálogy pod mikroskop a zjistila, že tyto mutanty mají v podstatě složitější kvarkočkový buněk. Tím jsme se sámi. Na fenotyp, který umožňuje vlastně sáhnout na cytoskelet, na, aktinovou, na auxidovou signalizaci, na dynamiku veziků. No A mohli jsme do toho vštěvovat zase různými inhibitory, aktinovými i mikrotubulárními. A z velikých řek, že ta odpověď těch mutantů je nějaká dramaticky jiná než ta Speciálně v případě mikrotubulární cytoskelet. Jo, takhle na ten skok zvětšení rozdíl zvýšená citlivost na orizalín, Nikolina a aktinoví inhibitory. Tak pak jsme se ještě pomocí živých situacitům podívali na ten akty A zjistili jsme, že je mnohem víc svaskovaný, bez na to, co použijeme jako marker. To svaskování se měří v podstatě podle šiknosti distribuce intenzity těch element nějakou analýzovou obrazu. Čili to je stunis, to je míra svaskování podle tý, těch, podle, podle tlouštky, svítivosti těch čar, obsazenost Naopak obsazenost teda sítě se to do cítoskaletány sítě jeba nižší. Není se co divi, když se jedná, síť zesvastuje, tak tam bude víc filament, ale budou tlustší. A tohle to jsme tam krásně viděli. A další, co jsme tam viděli, když vezmete ve dvoučasových úsecích, jak se ten cetoskalet představuje, a tady, když si hodíte úlobříčku přes v obrázek, a na nich děláte kilogram z videa, to znamená, vynesete vlastně transekty. Jednou kdyby jenom, jenom volíčkama vydáte, dostane dostáváte takovou tu matučku, co tady vidíte, tady vpravo. Rozdíl mezi Valtajkem a mutantem je vždycky dosti propastný. Tahle ta plustá čára je stabilní svázev, který se po celou dobu ani protože kdežto ve Valtajku se to neustále vrtí. Ručně sledovaný vlákna. Všechno ukazuje na to, že ten aktivně je u těch mutantů prostě méně Na Naopak mikrotubuly tam byly zase jinými, s chytlými metodami analizí obrazu, co napsali jiní, to je například korelace dvou posobě jdoucích když se to hodně hejve, tak ty poličelidou, tak mikrozobody se tam hejvaly víc. A tím pádem zase dostali jsme se k nějakému takovémuhle modílku, podle kterého, když jak to, že se nám víc sesvazkuje plazmatické akci, když vyhodíme jeden, jeden často v formín oslavili jsme ukotvení kortikálního cytoskeletu přes membránu po stěně, tím pádem ten cytoskelet byl pohyblivější a mohl se zesvaskovat. Na druhou stranu kortikální mikrotubuly sice buď byly tím, buď byly tím formínem přímo přibodovány k té stěně taky, anebo byla aspoň jejich pohyblivost omezená tím hustým přibodovaným aktinovým cytoskeletem. A když se tohle vyhodí, tak se mohli víc hejbat, a když se mohli víc hejbat, tak se mohli víc zasovat. A tu je tady víme, že právě to tvarování, že bazolají, začíná tím, že se mikrotubuly v místě budoucího zúžení. Takže tento proces se urychlil. Tady máme v detailu, jak si myslíme, že to rozhraní vypadá, že máme mikrotubulární svazky, které vznikají právě díky, snáze právě díky tomu, že tam chybí ten constraint na pohyb nebo z mikrotubů, který souvisí nebo který je způsoben těmi našimi formíny. Tak, a teď by to chtělo jediné, dokázat, jak jsme tady predikovali, že tady dle v těch probloubů je těch formínů víc. Takže co se ví o tom, kde ty formíny jsou? No, vědělo se z literatury od kolegů, že když se to exprimuje někde, kde by se to normálně neexprimovalo, na v pilu. A nebo když se to, to overexprimuje v tabáku, či úplně v cizí typce, takže je to jakoby skoro všude poplazmaleně, možná s výjimkou míst, kde k ní přivéhají mikrotubuly, jak tady vidíme. A že to má omezenou pohyblivost, což by souviselo s tím kotvením stěně. No a Denisa vyrobila linie, ve kterých ten formý, nebyl oborek spinulándem, ale se sámil do svýho promotoru a se dílit. V těch buňkách to teda nebylo v těch to ani náhodou. Bylo to tam plazmodesmer, což je samo o sobě pozorování. Bohužel jsme nebyli teda první, kdo to publikoval. Ale bylo to tam. A máme na tom teďka projekt. Co bylo ještě zajímavější, je, co to dělá v kořeně. Úplně v kořenovém meristému je ten protein jakoby všude po plazmovém všude, kde jsou membrány. Ale jak ten kořen odrůstá, tak postupně tam dochází k nějakému zahuštěvání a vzniku jakýchsi skvrnek a, a ke vzniku jakýchsi pohyblivých teček. Ty skvrnky na rozhraní mezi buňkami jsou v když jdeme výš po tak máme nejenom hýbací tečky. ale tam, je té vyšší diferenciační zóně, tak tam nám ten protein migruje na oválku, na plast. to plasta. Je to vůbec první vlastně popsaný případ toho, kdy nějaký proteín prochází během ontogeneze během diferenciace důněk z plazma přes nějaký endozómy na obálku vakuovaluje, pak se někam ztrácí asi od, odbourává a my nevíme, jestli to, že je na tom tonoplastu, je průvodní je v toho odbourávání a nebude, jestli tam něco dělá, kdy on je tam v takovým zajímavým okamžiku, kdy se ta vakuovala zrovna v rámci konečné diferenciace velmi zásadně restrukturuje. A rádi bychom teda zjistili, jestli je potřebné pro tu restrukturaci nebo se jenom tak nezasypout. No. Není to teda první případ toho, kdyby formín byl někde jinde než na plazmalémě, je to jiné takové případy, popsa, teda, popsa, my jsme to tam vlastně už viděli, že se dá může zdržovat formín do plazmatickým retikulu, to byla ta práce, kde VATES spol. prokázali, že se může formín taky natáhnout na mikrotubuly. Tadyhle to je zkrácený formín, který nemůže na plazmalému, protože ho nějaká modifikace nebudu vysvětlovat, tam nepustí a on nám zůstane sedět na jaderné obálce. Či je to, že formíny putují přes různé kompartmenty, taky jako není úplně divný. Příběh třetí, a tady myslím, že možná sedí stále povalnější. a to je dělba práce mezi nukleátory a aktinům. Já jsem zmínila nukleáci jako obecný proces, ale eukaryot takové běžné nukleáční mechanizmy jsou dva. Jedno jsou ty naše formíny a druhé je razaný a komplex. Komplex jehož jeho žádrem jsou dva proteiny příbuzné aktinu, Formíny dělají svazšitá vlátna, a R2-3 komplex dělá větvená vlátna. U Arabidopsis fenotypy mutací jsou po hodně vlastně opačně. Stráta formínu 1 dělá složitější tvar pokožkových buněk a více výzvětvené trichomy. Stráta jedné z klíčových složek R2-3 komplexů dělá jednodušší tvar buněk a velice redukovalo možnost, kde A taky je po nějaké Takže je pracovní hypotéza, kterou je vyslovená kvary, jak tady je upozornění, že by se nám ty dva fenotypy vzájemně rušily, když jsme poprvé, jo, jako, že je to vlastně to vychází z jednodušení, co se stane, když žijeme v obchodě. U chytkula si nezavěru, protože na těch zbývajících 20, 20 formínu, uznání v dělovních dílstvích, kdy se nám to může mnoho stříknout. Takže pracovní hypotéza, budou se ty fenotypy rušit? Máme hypotézu, která se dá falsifikovat, to je vzácné v je to zvláště vás, No Jak to dopadlo, to jsou výsledky, že myslím, že zrovna tohle tamhle na tyhle fotky. Tak závěr je ten, že v zásadě nevětšině rysů ti mutanti nevypadají jako maltaj, ale vypadají jako arvotři komplexový mutanti s výjimkou chování krotubulů. Další vedlejší produkt, že toho tráce, že se listy chovají jinak než děložní lístky, což bylo taky trošku překvapení. A že tedy ten mezi těmi dvěma systémy, která nás bude asi složitější, než jsme si mysleli a že jsme tedy naši hypotézu úspěšně falsifikovali. To znamená, že to papíro, když se dá falsifikovat hypotéz. No, blížím se, je to on se čtvrtý. Příběh čtvrtý se týká pro změnu dvě formění. A týká se toho, jak vlastně, čemu se dá říct, že jsou si to vzájemně přibuzné a vzájemně blízké Ono. Udělat filogenetický stromeček, který by měl vypovídací hodnotu, není úplně triviální. Za tímto stromem si stojí. A tento strom nám říká, že formínů třídy tři tří jsou, třídy dva jsou teda tři velice hluboké staré větve. A my tady máme po jednom zástupci, který má konvenční zámanovou strukturu, kterou tu máte prosíkomenutí není transvebránový, má periferně lípět vazebnou a že přes tu společnou organizaci domén, že naše dvojice, FH13 a FH14, jsou se tak daleko, jak v rámci formínu že dva něco může být. Tak naše 13 exprimuje se v pivu, i když nevýlučně. A Denisa Kolárová, ta, pardon, Eva Kolárová se podívala, co se stane s, tímhle smuta, s pilem v mutantech postiženým v tomto formínu. I stane se ku podivu že jich pilové rostou podstatně rychleji než u a stane se to, že mají podstatně víc svaskovaný aktin než váltajpu. Zase něco velice podobného tomu, co jsme viděli u jiného formínu v těch, těch pokožkových buňkách, zase se tam zvyšuje vlastně aktinu a nějak jako zvyšuje tvarová komplexita těch, těch buňek. Tak, čili příběh. A jdeme, zůstáváme u těchto dvou formínů, přijít těch v pátý, se za nečitel na zatkisu, vracíme se k dávnému problému dimerizace, jak jsem říkal, co hodně nikdo nic nepublikuje a jiných interakcí. A vzali jsme si dva hodně vzdálené formíny v rámci třídy tak, 13 a 14 a jsme je do dvouhybridního systému klasinkového. A ejhle, oni nám tam dimerizovali. Oni nám veselé dimerizovali. A bylo to, bylo to první pozorování vzájemné dimerizace. Mezi jí vzájemné heterodimerizace FH vadové měnčí formínů. Má to jednu vadu na práse, že to bylo teda v klasince. Nevíme, jak se to chová v kytce. Jediné, co víme, že v kytce, když se to hodně obrazujeme ještě k tomu v tak to, tak to nepolokalizuje. Ale to, jak vidíme z těch na jedničky, tak to vlastně nemusí tak moc znamenat a nevíme, co to udělá v kytce. No, a kromě té dimerizace, jsme se Tedy pustili do dalších interakcí formínů. Na základě literatury živočišné, podobně jako jsme přišli teda k formínům vůbec, tak jsme přišli taky potenciálním formínovým interaktorům z rodiny tzv. bar-SH3 proteinů. Zase je to něco, co s živočišnými formínami interaguje velice často, dělá to za membrány, a rabidopsizma 3, nám se dva z nich povedlo dostat do mohy na systému, ten třetí nám zabývat pasinky, ve spolupráci teda s potenciálními partnera partnery a s těch dvou, jeden, jeden krásně, krásně heterodymerizoval s formínem, nebo tedy interagoval s formínem a v tabáku kolokalizoval, tady vidíme formín sh 3 t partnera, overlay obolí. No overlay krásně to obojí, jde do, do. plasmo dezmů taky a pořádně si to podobně extrémuje, no a publikovali jsme to, jak máme takový jízdě publikovat v kterých buď jako ještě neexistují jako řídoparkoři nebo už skoro neexistují jako jenom slb, který je součástí takového toho NDPI konzorcia nebo koncernu, co někteří na například budějičáci říkají, že když jsou to časopisy prvního decilu, tak by se jako za něm mělo trestat celovat, a publikovat nebo atspoň nemělo ocenovat, tak jsme to takové dělali jenom slb. Můžu potvrdit, jenom úplně nejlepší z toho, Takhle, nebudu mluvit o mých zkušenostech editorských IHMSL, tam bych mohl, jako nemohla být slušná, ale budu mluvit o mých zkušenostech autorských IHMSL na samý závěr. Že ještě nikdy se mi tak jako první článek od formí, že byl teda, teda jako nej, nejnoblesnější odmírnutí, jaký jsem mi dostala, tak tohle byla asi nejhnusnější, který osobně urážlivá recenza, kterou jsem mi dostala, Tady chvíli terciálie výňatky od nich černé výňatky jsme ho některým částem, která recenze bylo možno rozumět jenom poté, té, co se mě prohnala, prohnala Google Translatorem s tý lámaný recenze, byl adličně do číňštiny a nacházím se to přebožet od našeho žijského doktoranda. A to bylo jako šlo. A já jsem teda jako zase, že když jsme tohle to dostali, tak to neměla i to pustit, samozřejmě, ale to už to jsme to takže oni na naší stránce zveřejnili jako příkladu celou tu korespondenci s tím zem, Takže po jako této stránce jsme časopis měla mě když se věci, který by, se, který by se časopisu vlastně jako slád neměl. No, tak. Takže teď co dál? Zaprvé, co dál u nás? My teďka rozjíždíme grant na další rozvíjení toho kořenového modelu, protože kořen a rabidus je nádherný. Je živej komik, si tamto kořenu vidíte, různá, zná vývojová stádie vedle sebe. A můžete sledovat, co tam ty vaše protejny dělají a co se kde děje. A na tomto modelu si klademe otázky například, co dělá formíd dě jedna na, na plastu? Je to jenom jako, že cestou, cestou k zániku tím toto tonoplastem proběhne nebo tam něco aktivně dělá? Pardon, restrukturace celého tam měla být nikoli funkze, omlouvám se. Jaká je, totiž nevíme, jestli tam ta, ta fůze je nebo není. Kdo říká, že ano, někde ne, ne vlastně nevíme. Jaká je funkce nejbližšího příbuzného? Víme, že je trošku jinak prostorově rozložený v tom, v tom Kořeně. Víme, že má docela zajímavé fenotypy. Co další kořenové formy? Máme nějaká zajímavá pozorování na formín 5. Dále nové interaktory formínů SH3P3 a jak je to teda s tou i envigo. Že těch otázek otevřených je dost, ale skoro si myslím, že tu část obecenstva, co se nezabývá dostanou vněšnou biologii, tyhle otázky nevím, nakolik zajímají. Čili pokusím se ještě na samý závěr o nějaké ponoučení, které bude sahat trošku dál než vlastně. hrstyní. Takže první to naučené, že Sa, jako staré mechanismy, mohou fungovat v celé řadě kontextů. Jak tímu molekuláru, protože ta FH2 v těch pitkách je ve spojení s úplně jinými domenami než kde poliíte. Našli jsme vlastně jedinou obdobu domenové organizace, které může vědět na těch pitkých. A to bavad, že to řekne na to pohlasní straty horizontu. Nikde jinde se ta kombinace bránu, teda sekrečně teda teda teda teda teda teda teda vlastně nepotká. Dále můžou tyhle ty staré mechanizmy fungovat v hůzných kont kontextech vůnečních, protože struktura rostlinné buňky versus nerostlinné buňky. chybí mi tam závorka, je teda dramaticky odlišná a přesto je jako tu měpou lezoucí živočištou buňku. I tu rostlinou buňku obalenou pevné stěně, nějak ty formíny dokážou, dokážou jít ten cytoskelet a ty membrány říct, uorganizovat. A i v rámci té rostliny ty bůňčné kontexty jsou zcela různé v pilu těch rostoucích kořenech a třeba v těch rostoucích pokožkových buňkách a trychonech. Dále, i velká redundantní genová rodina se dá rozmotat. A dodává a v ADL detaily, kdyby se byla Amparo pečlivě nedívala pod mikroskopem na pokošku jenom děložních lístřů, ono totiž na, na pravých už to není vidět, tam naběhnou ty, ty, paralogy, ty paralogy, které jsou tomu místoční úzny. Tak kdyby se si nevzala děložní lístří pod mikroskop, tak jsme minuli ten nádherný fenotip děložních lístřích, který kromě toho, že je hezký, nám totiž umožňuje testovat slušnost konstruktů. On se to dá komplementovat a víme, že když máme konstrukt, který tohle komplementuje, takže nejenom, že světní, ale že biologicky funguje, protože utáhne tu funkci. No? Takže i velká redundantní genová rodina se dá rozmotat a druhé po naučení. Jak často se nám vůbec přihodí, aby se molekulálně odměnčné výrobky falzifikovály hypotézy. Jako, to je jenom v smyslu obrovské falzifikace, ale aby jako jsme jako opravdu tu svojí hypotézu vybrátili, až se nám to tu tam povedlo publikovat. A dále. Věda není můžu. Vůči módě a vůči všem jakým lidským podivlostem naše interakce s různými recenzenty. Mimochodem ten rantážem článek, který byl dost vůlomový, odnosl a to skletu. ten teda vyšel na třetí sadmisy pořadí v, v druhém časopise. A taky jsme se o toho natahovali docela dlouho, ale tam to bylo trošku možná i o tom, jak to bylo napsáno, to od kterého člena to bylo napsáno. Ale to přišťadně zkusili. Každopádně málo kdy se vidí v poctivé a několika stránkové recenze přiznělám, že jsem tam tady první razy o Neuvěřitelně komplikovaně napsané a co mě práce práci Ampára přesvědčit, že někdy stačí říct, že z RVO sou awesome statistikny signifikant minor, minor changes supplement a že o nich nemusí detailně rozepisovat a diskutovat. No. A konečně některé otázky přežívají hodně dlouho. My pořád nevíme, kolik je vyméru a pořád nevíme, jaká biologická relevance proměry heteroniméru vůbec. Ale skondy Aspoň v takovém dost údělním systému, jako je jak klasinkovej se ty a aspoň je udělat i mezi dosti vzdálenými vzdálenými do ménami. No a konečně to, o čem tady vyprávím, já jsem tady používala takový ten neurčitý plurál a občas jsem se odvolávala na spoluozory přítomné v této místnosti, tam na vzadu. Ale jinak ten plurál teda se vztahuje na ten dloubý seznam lidí, který nějakým způsobem se podívali na těch formínových projektech, nebo používají. Ty, co jsou zajímavé, jsou teda moje současné studentky, ty, co se jsou, vzaléně, jsou bývalí studenti a studentky. Ty ostatní jsou různé, jako spolupracovníci v růz, různých funkcích. Od kamarádů, který, který, který, u kterých jsem byla v laborce na stáži, přes laborantky, přes nejbližší vědecky spoluautory. přes obruženost, které oblast mikroskopy a Ahojte, a všechny s tím právě a